Elkarrera gina, bosgarren unitatea. Atarian, iru. Oso film matxegin eta divertigarria eruitu zait. Primera pasatu dut. Ba, nik ere bai, baina gidoia topikoz josia dago. Amodioa eta desamodioa, egia eta gezurra, laguntasuna eta eriotza. Baniri oso ona jubitu zait, eta aktoren lana ere bai. Gainera ez da bat ere errazan negarre egiteko film batean, kontrako efektua eragitea, eta hori oso ondo lortzen dut. Baina batzuetan behartu egiak dira barri eragiteko estenak. Niri justu kontrakua iruditzen zaitu Bestalde onartuko duzu musika oso ondo dagoela. Son jubandaz gain, hainbat euskal talderen kanta ezagunak tartekatzen dituzte. Eta gutxitan entzun daiteke euskal musikazin eman txalogarria benetan. Bueno, bai, horretan arazai duzu.